El Haj, Medinase, 78 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit O njerëz, friksoju një zotit tuaj Sepse dridhja e orës e kiametit është vërtet një njarje e madhe Ditën që do të shihni atë, që do grua me fëmi në gji, do të haroj fëmije në saj, dhe që do grua shtatë zanë do të hedhë barën e vetë. Njerëzit do të shihni si të dehur, ndonë se ata nuk do t'jen të, të dehur, por dënimi i Allahut është i ashpër. Ka disa njerës që diskutojnë për Allahun pa kur farë djenie. Dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të ndërkryer, e është faktuar për të djallin se kush e bën mik, ai djalli do ta shmang mikun e do ta thjellë atë në dënimin e zjarrit. O njerëz, mos e ju ducioni në ringjalljen. Mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës. Pastaj prej droçkave të gjakut Pastaj prej një copë e mishi me traj të plot Ose jo të plot Për t'ju a bërt të qart Dhe ne e mbajmë në mitër A të që duam deri në kohën e caktuar Pastaj ju nëzirim si fëmi E pas kësaj do të arrini moshen e pjekuris Disa nga ju vdesin E disa ngellin deri në preqëri të thellë që të mozdin asgjë nga ajo që kanë ditur më parë. Dhe ti, e shetë tokon të tharë, por kur ne lëshëm u imbi të, ajo të razohet edhe gufon, dhe presaj mbinë gjithfar lojbim është të mrekulueshme në të qiftë. Kjo ndodhë, që të dini se Allahu është e vërteta, se aji i rinjaltë të vdekurit, se aji është i fuqishëm për të shdo gjë se ora e kiametit do të vi, gjë për të cilën s'ka dyshim, dhe se Allahu do t'i rinjall ata që janë në vare. Disa njërez diskutojnë për Allahun pa kurfar diturie, pa udhërëfyës dhe pa liber ndryqëues. Ata e kthejnë më njanë kokën nga mendje madhësia, që të largojnë të tjerët nga rruga e Allahut, këta njerëz do të poshtërohen në këtë bot, kurse në ditën e kjametit, ne do t'i bëjmë që të shiojnë dënimin e zjarit të ndezur fort, duke ju thënë. Ky dënim është për shkak të vepra vetua, ja, se Allahu nuk është i pa drejt ndaj robërve të ti. Disa njerëz të tjerë, e avrojn allahun me kusht nëse u ethen barr janë të kënaqur por nëse i godet fatkeçsia ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën pikërisht kjo është humbja e qartë në venta allahut ata u luten edhe atyre që nuk mund të sjellin as ndonjë dëm e as ndonjë dobi kjo është vërtet Humbja e largët Ata i lutën asaj Dënimi i se cilës është më jafërt se do bia Një zotri i keq dhe një shok i keq Vërtet Ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira Allahu do t'i fusë në kopështenë për të cilat rjedhin lumej Pa dyshim Allahu bënë qfarë të dëshiroj Kush me ndonë se Allahu Nuk do ta ndihmoj Muhamedit në këtë botë apo në botën tjetër. Le të lidh një litar në tavan e të varet. Pastaj le të shoh nëse do t'ia ja largoj ky veprim hidhërimin. Dhe kështu ne e kemi zbritur Kur'anin në vargje të qarta dhe sigurisht Allahu udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Vërtet, si ata që kanë besuar Ashtu dhe hebrejt, sa bi inët të kryshterët, me gjusit e idhujtarët, Allahu do t'i gjykoj drejt të gjithë ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se Allahu është dëshmitar për qdo gjë. A nuk e shehti se në të vërtet Allahu t'i përulle në seqde, ata që gjende në qie dhe në tokë, edhe dili, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët dhe shumë nga njerëzit, muslimanët. Por ka shumë njerëz mohues që meritojnë dënimin. E atë që e poshteron Allahu, askush nuk mund ta bëjë të nderuar. Allahu me të vërtetë bën çfarë të dëshirojë. Besimtarët dhe jo besimtarët grinden për Zotin e tyre por për ata që nuk besojnë, janë përgatitur roba prej zjarri, e mbi kokat e tyre do të hithet uj i valuar me të cilin do të shkrihen çkanë në barqe dhe lukura. Për ata, ka kam gjik prej hekuri. Sa her që do të përpichen të dalin nga angthi i zjarit, do të rikthehen në të e do të thuhet. Shioni dënimin me djegje të të mershme. Ska dyshim, se ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, Allahu i fut në kopshte në për të cilat rjevin lumej. Ata do të stolisen me bëzilyk të artë dhe ingji, e robat e tyre do të jenë prej mëndafshi. Ata qenë u dhëzuar drejt fjales mirë dhe në rrugën e ati që është i denjë për të lavdëruar. Vërtet, ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe nga xhamia e shenjtë, të cilën ne e kemi bërë të njëjt për të gjithë njerëzit, si për vendasin, ashtu edhe për atë që vjen nga tjetër vend, dhe ata që synojnë ta përdhosin xhamin me të keqje, ne do t i bëjmë të shijojnë dënim të vëmshëm. Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin, vendin e faltores. Duk e e urdhëruar Mos më shoqëro As gjë në adhurim Dhe pastroje shtëpin time Nga idhujtaria Për ata që vinë rotul saj Në shenjë adhurimi Dhe për ata që rinë në këmb Përkulen dhe bie në seqde Duk e u falur Thiri njerëzit për haqilëk Ata do të vinë në këmb Dhe me deve Prej të gjitha viseve të largëta që të dëshmojnë dobit e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshet për kurban, të cilat u a ka dhuruar a i. Hanin nga ato, mishin dhe u shqeni nevojtari në varfër. Pastaj, ha gjint, le të pastrojnë trupin e tyre, le t'i kryen zotimet e tyre dhe le t'i vinë rotullë shtëpis së lasht. Këto janë urdhërimet. Për atë që dëron ritet e shenjta të atë Allahut, do të jetë më mirë te Zoti i Tij. Ju janë lejuar bagtitë, përveç atyre që ju janë thënë se janë të ndaluara. Andaj, largohuni prej ndotësisë ivoive dhe largohuni prej fjalëve të rreme. Përluhuni plotësisht para Allahut. Me sinceritet, duke mos i shqoqeruar as gjë ati në adhurim. Kush i shqoqeron Allahut diçka në adhurim, i njana ti që bie nga qieli e që e rëmben zogu, ose i njana ti që stuhia e erës e ka hedhur në një vend të largët e të humbur. Po, kështu është, ndërsa, kush madheron shenjat e fese Allahut, të regon për kushtimin, e zemrës së tij. Ju do të përfitoni nga ato kafshë deri në një kohë të caktuar. Pastaj ato do të flijohen te faltoria e lashtë. Për çdo popull ne kemi caktuar një ritual që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë flihimit të kafshëve që ai u a ka dhuruar për ushqim. Zoti juaj është Një zoti vetëm, prandaj vetëm ati i përullu ni Dhe je pulaj me të mira atyre që janë të përullur Atyre, zemrat e të silve friksohen Kur përmendet Allahu Që janë të durueshem për gjithë shka që i godet Që falin namazet dhe që ndajnë nga ajo që ne ua kemi dhen Devet dhe gjedhët I kemi bërë për ju si një nga ritet e Allahut për flijim dhe ju keni dobi nga ato. Pra ndaj, përmende një emrin e Allahut mbi ato, ndërsa i radhisni në këmbë për t'i thejerur. Kur ato të bije në tokë, hani prej mishit të tyre dhe u shqeni edhe ato që lypë, edhe ato që nuk lypë. Kështu pra, ne i kemi dënë ato në shërbimin tuaj që ju të jeni mirë njohës. Dekë Allahu nuk arrin asë mishi, asë gjaku i tyre, por arrin për kushtimi juaj. Kështu, aji ka dhën ato në shërbimin tuaj që ju ta madhëroni Allahun sepse ju ka ullëzuar dhe jepu lajimin e mirë punë drejtëve. Allahu në të vërtet i mbron besimtarët, aji nuk i do të radhëtarët më huësë. Atyre që janë sulmuar, u lejohet që të mbrohen, sepse u është bër pa drejtësi, dhe në të vërtetë Allahu është i fuqishëm që t'i ndihmojë ata që janë dëbuar nga vatra të tyre pa drejtësisht, vetëm sepse thanë, Zoti ynë është Allahu. Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzave mundësinë për tu mbrojtur nga njeri tjetri, do të shkatërroheshin manastiret kishat sinagogat dhe xhamit në të cilat përmendet shumë emri i Allahut vërtet Allahu e ndihmon çdo që e ndihmon atë Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm Allahu i ndihmon edhe ata të cilëve nëse u japin pushtet në tokë kryejn faljet i japin zakatin urdhërojn kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është e mbrapsht. Tek Allahu është fundi i të gjitha qeshtjeve. Nëse ata të quajnë ty gënjështar, dije se para tyre i kanë quajtur gënjështar, profetët e vetë edhe populli i Nuhut, fiset Adë e Themud, populli i Ibrahimit, populli i Lutit dhe banorët e Medjenit, Edhe musajnë e përgënjështruan, andaj, unë, u dha shafat më huësve, pastaj, i dënova ata. E si ka qenë dënimi im. Sa e sa qytete i shkatruam, nga që banore dhe tyre ishin të këqi, dhe tani ato janë këthyjer përmbys. Sa e sa pusë e mbetën të braktisura, sa e sa palatet e larta të shkretuara, Valë, a nuk kanë u dhëtuar ata në përbot Që zemrat e tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë Në të vërtet, atyre nuk u janë verbuar sytë në këto gjëra Por u janë verbuar zemrat e veta në kraharor A ta të kërkojnë që të shpejtohet dënimi Por Allahu, kur se si nuk e thujen premtimin e vetë Një ditë, te zoti ytë është sa një mi i vjetë, si pas logari i suaj. Sa e sa vend banimeve, unë u ashtyva dënimin, edhepse ata ishin keqë bërës, por prapë se prapë i dënova, tek unë këthehet qdo gjë. Thuaj, o Muhammed, o njerëz, unë jam për ju, vetëm paralaj mëruës i qartë, për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe dhunti i fisnike. Ndërsa ata që përpikjën të luftojnë shpalje tona, duke menduar se nuk do t'i dënojmë, dije se njërës të til janë banor të gjëhenemit. Ne nuk kemi siel para teje, o Muhammed, as një të dërguar e as një profet që djallit të mos indërhynte në ledzimin e ti nga shpalja, por Allahu e shduk të ndërhyrien e djalit dhe më pasi forconte shpaljet e veta. Allahu është i gjithdishëm dhe i urt. Kjo ndodhë që a i ta bëjnë ndërhyrien e djalit së provë për njerëzit që i kanë zemrë të sëmura nga dyshimi dhe të ngurtësuara, pra ndaj keqë bërësit janë në përqarjet mave dhe që ata Të cilve u është dhe në dituria Ta kuptojnë se a i kurani është e vërteta nga zoti ytë Ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden E të që të sohen me të Nuk ka dyshim se Allahu I u dhezon në rukë të drejtë A ta që besojnë A ta që nuk besojnë Do të vazhdojnë të dyshojnë në të kuran Deri sa tu vi ora e kiametit në mënyrë të papritur ose derisa tu vijë dënimi i ditës shterp i turp shteti at ditë i parqet alahut ai do t'i gjikojë të gjithë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira do të gjenden në kopështet e begative ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë përgënjeshtruar shpalljet tona do të kenë dënim poshtrorues A tyre që kanë mërguar për hir të Allahut e kanë rënë në dëshmorr apo kanë vdekur me siguri Allahu do t'u jap shpërblim të mirë. Pa dyshim Allahu është dhuruesi më i mirë. Ai do t'i shpjerë në një vend ku do të jenë vërtet të kënaqur. Allahu është vërtet i gjithdijshëm dhe i bujtë. Kështu është A i që merhak Për a qësa është dëmtuar E pastaj pëson Sërish pa drejtësi Me siguri do të ndimohet nga Allahu Allahu është shlyes I gjunaheve dhe fales Kjo është të kështu Sepse Allahu E ndërfut natën të dita E ditën të nata Dhe se Allahu Dëgjonë dhe sheh gjithë shka. Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, i vetëmi që meriton të adhurohet, kurse gjithë shka që adhurohet, përveçti është e pa vërteta, dhe pa dushim, Allahu është mejlartësuari dhe i madhëri shmi. A nuk e shehti se Allahu lëshon shiu nga qieli, e toka gjelëbërohet, Me të vërtet, Allahu i di të gjitha në holësi dhe një hmirë qdo gjë. A ti i përket qka në qiej e qka në tokë. Me të vërtet, Allahu është i vet njaftueshmi dhe i denji për qdo lavdë. A nuk e shehti se Allahu ka dhe në shërbimin tua gjithë shka që është në tokë, dhe anijet që lundrojnë në përdet me urderin e ti, është a i që mban qielin që të mos bjerë në tokë, kjo mund të ndodhë, vetë me leje në ti. Vërtet, Allahu është i but dhe i mëshirë shëme njerëzit. A i ju dha jetë, dhe pastaj do t'ju bëjt të vdisni, e më vonë do t'ju rinjallë. Me të vërtet, Njeri u është mos mirë njohës Ne kemi caktuar për qdo popull regula fetare Si pas të cilave ata shkojnë Prandaj, mos lejo kurse si o Muhammed Që të diskutojnë me ty për atë qeshtje Dhe thirit të zoti ytë Sigurisht që ti je në rrug të drejt Nëse ata grinden me ty, thua ju Allahu e di më së mirja të që bënë ju, a i do të gjykoj në ditën e kiametit për kundër shtitë që keni pasur në dërmjet jush. A nuk e di ti se Allahu di që do gjë që është në qiej e në tokë, të gjitha këto janë shënuar në liber. Me të vërtet, kjo është e leht për Allahun. Ata adhurojnë dhe në të Allahut atë për të cilën a i nuk u ka dërguar atyre asë një provë autoritare dhe për të cilën nuk kanë kur farë djenije. Keqë bërësit, idhujtar, nuk do të kenë asë një që t'indimoj ditën e gjukimit. Kur atyre ju ledzohen varë gjetonat të qarta, ti do të vëresh në fytyrët e jo besimtarve marazin. Ata duan të vërsule natyre që ju ledzohen shpalje tona. Thuaj, Adonit ju të regoj se qëfar është më e keqe se kjo? Zjarri i gjhenemit, të cilin Allahu u a ka premtuvar atyre që nuk besojnë. E sa vend banimi shëmtuar që është a i. O njerëz, është siel një shembul, andaj dëgjojën e atë. Idhujt që ju i avuroni në vend të Allahut, nuk mund të kryojnë as edhe një miz, edhe nëse bashkohen të gjithë për këta e në semiza u mer atyre diçka ata nuk mund jam arrin i dobët është përgjëruesi adhuruesi por eda ai të cilit i përgjërohen idhulli ata nuk e shmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtetë vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm Allahu Zgjedhë të dërguar nga engjejt dhe njerëzit Me të vërtet, Allahu dëgjon dhe she gjithë shka A i e di shka para tyre dhe shka pas tyre Dhe tek Allahu thehet qdo qeshtje O besimtar, përkulluni dhe përulluni nësegjde para Allahut Adhuroni zotin tuaj dhe bëni vepratë mira për të arritur shpëtimin. Luftoni në rrugën e Allahut, ashtu si duhet luftuar. A i, ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vën as një bar në fën tuaj, fën e babaj tuaj Ibrahimit. A i, ju ka quaj të rjuve musliman, qysh më par në shkrimet e shenjta, Dhe në këtë kuran Në qëlim që i dërguari Të jetë dëshmitar mbi ju Dhe që ju Të jeni dëshmitar Mbi njerëzit e tjer Andaj Fallen i namazin Jep një zeqatin Dhe mbështetun i tek Allahu A i është mbrojtës i juaj Sa mbrojtës Dhe ndihmës I mrekulueshëm është ai